Goiz bergin goizuntan Euskararen nazioarteko eguna aipatuko dugu, igandian iraganen da, eta gurekin Euskara eragile den, baita ere idazle den, beaz alabegi egunan zori. Bai egunan. No? Bon, beaz alabegi bereala gaian sartzeko, zer hiduetzen zauzu egun hori. Hor duan, olako egunak bon, beti badu, baditu bialde batetik. Uh, nikuste uste dira, horretarazteko zein diren kausa importanteak edo guretako importanteak direnak eta egolako egunetan mobilizatzeko. Beraz, importanta da Euskararen egun bat uh, egon dadin, ene ustez, eta beste alde bat uh, ez dela ospatzeko egun bat, enetako, uh, bezik eta egun bat, uh, edo egun hortan, Urte-zurte, nik ikusten dut, e, ipar aldeuntan e, giten ditugun mobilizazioak dira beti e, xalatzeko egoera bat eta galdegiteko gauza gehiago. Mm -hmm. Beraz, bambaditu, bon, bi horiek e, behar bada egun batez, ez dugu hainbeste xalatziaren berriko kanen, mainen, e, bon, bo, hortan gira. Bez, e, ipar euskal errian, politika bat eramaiten ari da, Aldatzen ere bai, eh, elep edo eskuali digune elkargoak adibidez eskuararen eh, eskumena hartu du, hizkuntzaren eskumena, bo, keindu baiko horra, benen eh, zerri kasuen eman behar zaio horakoekin. Eh, or Nekusti dut, erri elkargoak orain dena duela egiteko, baditu misio hainitz nitz beregain hartu dituenak. Eh, eskuararena hartu du hori eh, seinale indartsu bat da, ez da Gero hori nola gauzatuko duen, bai antolaketa mailan eta bai ze helburu emanen dion bere buruari, eta nola eginen duen hori beste istorio bat izanen da. Uh, gero errealitate bada, ez tela ageri eskora prioritate bat denik oien Orduan, nire iritziz, tratatuko dute... Ba, beste guziat ratatua izanen dutelarik. Maleruski guretako, eskoara izanen da, beste gai potolo guzien gibiretik ginen dena. Egan nahi du, seguraski urteak pasatuko direla, izkuntz politika bat zinez martxan eman aitzine. Hori batetik, eta bigarrenik, nik uste biziki importanta izanen dena da, finkatzea errialkar goren baitan, zein izanen diren elburuak, Ze irizpide hartuko duten gero horren embaluatzeko, eta nolako ekintzak garatuko dituzten. Eta egiazki, uh, izaitia, trezna bat, bide hori bat, baina uh, kantifikaturik, uh, elburuzehatz bat zuekin, eta kontutan hartuko dutenak, ba, urteetan, progresiboki nola garatuko den. Neko planifikazio hori funtseskoa izanen da. Uh, hala, gero momentu kotz, uh, gelditzen da, maleuruski gelditzen da izkuntz politika publikoa gelditzen da beti bezala be politikarien esku. Eta mm -hmm. orduan ahorek ere ekartzen du ez egon kortasun bat, beraz egia da finkatuko balute bide hori bat uh, eta integratuko balute hori beren fonzionamenduan urras uh, bat aitzina litzateke, zenta egin nahi du, Estela dela gehiago izanen haute eskundeen meneko eta, eta bilakatuko litzatekera politika publikoaren parte bat, egiazki. Beraz, momentokoa zikusiko. Nik ez dut ikusi, oraino, deus planifikaturik edo deus, deus finkaturik maila horretan. Hiru maila badirela Euskal Herria, ne? Oso ki, kondutan hartuz Euskal Herria, Ipar-Euskal eta Euskal Autonomia Erkidegoan den hizkuntza politika, ofiziala da. Hor, eredu bat, ezeiten alda, ego Euskal Herrikoa edo beki reiteko uh, Euskadikoa. Bo, ez da dudak beti begiratzen dugu egualdekoek, zer egiten duten eta badute hortan ogoi tamagurteko aitzina guri konparatuz eta beti dira ideia ituri eta, eta eredu bat dira guretako zentagu abiatzen gira hainitzezgi belagotik. Ba, eh? Gero berbada gure akatsa da begiratzen dugula e, nola egan. izkuntz politika bat hanberian ere kritikagarria dena diadanik. Bai? Baz, modelo gisa hartzen dugu bergoa da eskaz batzuk dituen gauza bat. Kontua da izkuntz politika publikoekin, uh, izkuntz gutituen izkuntz politikak begiratzen direlarik, uh, beti direla poderean direnen meneko. Hein? Nika gustu politikari buruz xeكاتzen marimadugu la piska bat sarean ze pasatzen den. Hizkuntz politikak Europa mailan zentsu zabalean hartuko bak genitu beti izan dira hizkuntza nagusien zerbitzuko. E, Europa mailan bada uh, eleanistasunaren uh, moda hori azken urteetan agertu dena, baina sta moda bate eh, dira direktiba batzu Europa sortu denetik badu agmoa eleanistasunaren garatzeko. Hori hala da nahi dute, Europako erri desberdinen artean jendeak elkar bizitza bat egitea. Horren gibilean badira helburu pol politiko eta badira helburu ekonomikoak. Eh egiten dira, beraz iskunta politika batzu beti ere babestuz iskunta hondiak. Hori hola da, beraz gu kuadro ortan etorzi. Mempekotasuna txikiz. Bai. Bai, eta, eta azken urteetan, hor bai, uh, agertzen dela termino bat elkar ulertzearena, ezan nahi ez da gehiago hizkuntza beste hizkuntza bat ikasi, ez da frantzeseek alemana ikasi behar dutela, alemanekin lan egiteko, baizik eta behar dutela alemanieraren ulermena ukan, eta hor onartzen da ez ikastea ulertzea behizik, baina horren gibelian bada protekzionismoa undi bat, hau da, frantzeseek segituko dute frantzeseez egiten. Europa guzia hola izaren da. Oan, politika horiek beti dira, haundien, edo nork bere izkuntzaren, ba beste alderat. Hortan, zer ez ikez, gero hizkuntza izkuntz, tipietaz harik girelarik, jadenik pekoerikaren zerean direlak, ba, oien kasuan ez zaie aplikatuko izkuntz politika bat, e, kakotxartean mehatsatuko lukena, frantxesa. Horea, panohama, beraz, guk begiratzen mani bat dugu Euskal Herrian, ipagaldean berean, eta nik Egoaldean, baina faroan, baina uh, ea engertatzen dena pixka bat antzekoa da, egiten da bigarren abiadura bateko izkuntz politika bat. Garen du, panorama horokor batean, nun frantxesa den eh, izkuntza zentrala, usten da, noraz bait guri uzten digute izkuntz politika trezna bat, haiek uh, ematen digutena, egin alizaiteko, zenbait gauza, baina horren ikuspegia eta horren gibelian dena, Ez sekulan, nik ez dutzen ditzen, uh, badela egiazki eskora lehenlegorat ekartzeko xederik. Uh, nire lagun batek erraiten du hori deitzen dela triangulazioa. Uh, estatuak emaiten dizu zure aldarrikapenen, e, e, aldarrikapenak entzutearen bortxaz azkenean emaiten dizu tresna bat, behaz, bai, izkuntz politika bat garatzeko, baina hori ez zio emaiten behar den uh, ala, ekonomikoa, humanoa, instituzionala, eta ondorioz garatzen duzu, uh, impresiona duzu garatzen duzula izkuntz politika bat, zure zerbitzuko dela, baina nala ere hori gelditzen da estatuaren esku. Hortik zerregan nahi dut, enetako gaurko egunean, garatzen den izkuntz politika, ikuspegi horren baitan kokatzen dela. Eta ez dut kritikatzen hortan, ez teknikariena, ez langileen lana kritikatzen dut asmo urukor bat eta nire ustez hizkuntz politikak baditu uh, lorpenak baina baditu ere eskasa hundiak eta ordan garatzen ari dena gaurkoigunean da uh, bigarren mailako izkontz politika hori. Garen Euskararen bizi iraunarazteko zerbait iska, baina garapenaz, ez dakit, zinez gara penaz hitz egiten denez nunbait. bait. Betaz, eta egoera intzinatu den, uh, ala ere, ez koch, senitzen zaitut, se gero ikusten dako zu Euskarari? Nik gero bat ikusten dakot. Gero, zure galderan, galderan gale giten diazu izkontz politikaren balorazio bat egitea. Nik uste dut, politika... Baloratu behar balin bat dugu, uh, edo, zukerreten duzun bezala, biziki eskor gure frustrazioak nagusitzen dira, zanta frustrazioak bat ditugu, eh? gure ezinak begibistan ditugu, edo frustrazioa nagusitzen zaigu, eta eginen dugu, uh, hala, balorazio eskor bat, edo ikusten dugu gai batzuk aitzinatu direla, Hala nola iztun kopuruak pixka bat emendatu direla, edo genituen proiektu bat zua direla, eta orduan ikuspegi baiko hortatik ikusiko dugu. Baina sentimentalismo hori baztegera tuzten balin badugu, eta egiten balin badugu balorazio bat norabait neutroa, objektiboa, e nik uste e gazi da, e gazi gozua, baina gehiago lorpen txikiak baldira bai, ez tutuzte horrek e egoera irauliko duenik. E gero segituko dugu lanean, zeren hemen ahala ere bada paga bat a, kontutan hartu behar dena, gizartearen ehuneko ahdi bat eta Euskaldunen, Euskaldunen gehiengoa alde da euskararen garatzeko eta segitzeko a, transmititzen eta garatzen. Beraz Eja nahi du jende horiek nahi dute euskaraz bizi. jende hoiek iten dute euskaraz bizi nahi dut k erantzen duzulako leman bati. Bede eu euskaraz bizi nahi du eta nahi badu egginen du. Bai? beste gauza bat da bidea, zaila zaiola, ez zaiola geststeean edo ez zaizkiola behar bada behar diren gauza guxiak eskurate emaiten horiekin hal zaiteko. Hororenburu uh, Fran abidezipak euskare eta euskarak zutera sekulan e hein bera ukanen. Gauko egunan uh, ez hori ez dugu guri buruari gizurikjan behar ez? Ez, gero hori neurtzeko erraiten duen neutroki, uh, guk begiratzen dugu ainitzetan, hori uh, da, eh, gure eguneroko ekartzen gaitu, gure alde praktikora, bon, UNESCO kadibidez, izkuntza bat lan jirri handen edo ez jaiteko bat ditu kriterio bat baino gehiago. Uda hontan, azpimarratu da, uh, iztun kopuruaren uh, badela olako errekuperazio bat, edo. Baina UNESCO markatzen dituen uh, kriterioak, ikusteko hizkuntza bat lan dirienden ala ez, badira gehiago, bada familia transmisioa. Familia transmisioak ez dakigu ea berri sartu duen ala ez, baina hainbehera joan da, nun berri emanen emanendituen urteak. E, ezkuntza mailan badakigu kopuruek gora egiten dutela, eta gero eta hor gehiago uh, eskolatzen dela Euskaraz. Baina orti goiti badira beste batzuk. Hiztunek ze percepzio dute beren izkuntzaz, E, Nola identifikatzen dira horrekin, komunitate kontzientzia bat baute dute. Legalki, administratiboki, zeh izkuntza erabiltzen da. Ai? Hori, eh, badakigu, eskuaraz tasekulan lehen legoan afitxane, beti bigarrenean da. E, istun kopurua nikustu dut ala ere txipia dela, eta ikusten bada gure kostalde untan adibidez demografia zertan den, e, istun horiek gelditzen dira masa batean galdurik. E, komparatzen balimada iztun kopuru globala iztun kopurua eta biztanle globala uh, bizt biak komparatzen bat ditugu geldeitzen gira piskat itxasobatean galdurik gero badira ere eskoraz ekoizten direnak, deitzen dute produkzioa ta produkzioa atalogen azpian sartzen dira ekoizpen, kultural, literario, sartzen dira komunikabideak, sartzen da, zinema, sartzen da, uh, dokumentazio guzia, eh, bai hizkuntzari buruz, baina ere uh, dokumentazio zientifikoa, dibidez Euskarra zaorkitzea, uh, bada ere, uh, ikasteko materialik baote den edo ez beraz kriterio horiek guziak, pixka bat, hartzen ba genu gibela eta hasten ba gine, baloratzen zertan giren, ez dut uste, panorama hain hona denik. Ez dakit gaurko egunean zertan zareten Euskal Iratietan, Euskal komunikabideak globalki, galdetuko bagenie, e, nik oste, ez da bakarrik iztun kopuru, bai ez gora bera, ez da bakarrik hori, bada orren inguruan, beste parametroainitz. Eta parametroak aldatzen dira, hain poliki gaurko egunean, nun, uh, nun bilan bat egiteko orduan, ba ez dakit, uh, Edakit badenez hainbeste ospatzeko. gero uh, hala. gero ahala ere badira. Hane dut uh, nik ez dut kentzen, azken urteetan hainbat gauza garatu direla uh, egietan. Uh, Eman dira plantan hainbat ezkontz politika egietan, Euskara eh, Teknikariak diren lekuetan, eta horiek, ari dira, tegenoan, egunero, uh, aukerak sogtzen, uh, gauzak bideratzen, jendialaguntzen, uh, eskoletan eskaintzaimendatu da, uh, eragilek kulturalak ere gerota gerotageiago mobilizatzen dira, elkartzen dira egiteko gauzak elkerrekin. Hola, gel, gelditzen da zerbait voluntarista, onerako eta atxarrerako, eh? ongi da, jende eh? e, batzuek bere gai nahi dezaten, eta, eta behar ezkoa da, hizkuntza eh? bat ez sekulan biziko bakarrik izkuntz politika publiko bat badelako. Ai? Beraz, untxada komunitate batek bere gai nahi dezan, behar bada beharko litzatekeen gehi gehiago eta laguntza gehiago haitzina egina zaiteko. Zer aldarri duzu berazzuk, behar zara behi igandean? Nik igandean aldarrikatuko duta Euskaraz bizi nahi dudala eta oraino ez lortzena. Eta aitzinatzen bali mada ere, biziki poliki aitzinatzen dela berbada sobera poliki. E, beraz, nik aldarrikatuko dut engaia bat politikari takargudunen ganik. Eta eskatuko dut medio gehiago euskararentzat zata globalki. Mil zure ikusumoldia emanik, behar zela behirri? zuei.